Частина друга. Час діяти. Розділ восьмий. Вам здається, що ви знаєте, що вам потрібно, але ви помиляєтесь. Як оминути підводні камені онлайн-знайомств? Одного разу я свайпнула скота ліворуч у Тіндері. Я розповідала вам, як познавилася з ним у коледжі, а потім за кілька років на зупинці Google Шаттла. Проте не згадувала, що перш ніж він почав мене навчати, я бачила його в Тіндері. Я передивилася скотові світлини, а потім відхилила його. Це було 2014 року. На шляху додому з роботи я потрапила в затор у тоскному автомобільному потоці дорогою до Сан-Франциско, і тіндер запропонував мені світлину хлопця, що здавався якимось знайомим. У нас виявилось досить багато спільних друзів, і я збагнула, що ми, мабуть, навчались в одному коледжі. Одягнена козирком назад бейсболка майка, неосміхнені очі, дуже примружені від сонця. Типаж давнього друга. Вочевидь, не моє. Я свайпнула ліворуч. Чому я відхилила його? Того, хто зробив мене вельми щасливою онлайн. Того, хто зробив мене вельми, вельми щасливою, а відхилила онлайн. Це б дужка Звідки такий неправильний висновок? Тому що він зробив хуйові фотки. Я думала, що знаю, чого хочу, та що принесе мені щастя та тривалих взаєминах. І вважала, що здатна точно когось оцінити, переглянувши кілька фотографій. Я помилялась в обох випадках. І я не єдина, хто так ось схибив. У багатьох моїх клієнтів є все, що потрібно. Чудовий характер, друзі, захоплення тощо. Але вони залишаються самотніми. Чому? Тому що неправильно вибудовують взаємини. Це не їхня провина і не ваша. Часто це все через додатки. Ясно, що ви не винні. Додатки винні. Згідно з дослідженнями Стенфордського професора соціології Майкла Розенфельда, знайомство в інтернеті є найпоширенішим на сьогодні способом знайти романтичного партнера. За ним йде знайомство у барі чи ресторані, а далі познайомили друзі. А на роботі? Там статистиці в них немає? Серед менш частотних відповідей були такі народево, скаржачись випадковим незнайомцям», як я ненавиджу ці довбані додатки для знайомств, і «в червоному лобстрі, Мабуть, такий якийсь їх місцевий жарт. На останні 20 років припав справжній спалах цифрових знайомств. Розенфельд виявив, що тоді, як 1995 року лише 2% пар знайомились в інтернеті, зараз 39% знаходять одне одного саме так. І що більше пар зустрічаються онлайн, то менше знайомляться завдяки соціальним зв'язкам, як от через друзів, родину, чи на роботі або спільнотах на кшталт школи та церкви. Хоча завдяки додаткам зароджуються багато чудових взаємин, так само, як і всі глобальні соціальні мережі, вони небезпечні виникненням шкідливих когнітивних спотворень серед користувачів. З огляду на те, що маса людей знайомиться в такий спосіб, і навіть ті, хто не користується додатками, часто зустрічаються з тими, хто користується. Виробники додатків можуть ледь помітно, але насправді дуже владно керувати їхнім особистим життям. Вони створюють середовище, в якому люди ухвалюють рішення щодо взаємин і відчутно впливають на ці рішення. У традиційній економіці вважають, що люди мають постійні статичні вподобання. Але біхвіаристам відомо, що це брехня. А правда тому, що має значення «оточення». На людях позначається обстановка ухвалення рішення, чи то фізичне місце, де вони перебувають, чи цифрове середовище. На те, що люди обирають, дуже впливає те, як саме перед ними представлені різні варіанти. Люди можуть думати, що їхні вподобання є постійними, але насправді вони досить гнучкі. Ось приклад того, як це відбувається з вибором їжі. Кілька років тому в Гуглі виявили, що у співробітників є проблема з M&Ms. Для того, щоб підштовхнути їх до вибору більш здорової їжі, штатні біхвіористи змінили обстановку, в якій представлені снеки. МНДЕМС перестали пропонувати у велетенських прозорих контейнерах, крім стінки, яких барвисті шоколадні споколики спокушали ласунів, натомість перемістили солодощів чітко підписані, але не прозорі контейнери, яких вони не могли здаватись такими спокусливими. Крім того, здорові закуски, як от сушений інжир і фісташки, розмістили неподалік у прозорих банках. Попри кмітливість комп'ютерників і їхнє знання про доступність для них здорових закусок, сама лише зміна обстановки, які їм пропонували обирати їжу, призвела до того, що за якихось сім тижнів вони з'їли на 3,1 мільйона менше калорій M&DEMS тільки в Нью-Йоркському офісі. За даними газети, ваш Тонпост, які висвітлювали експеримент, це на 9 пакетів M&DEMS, що продають в автоматах менше на кожного з двох тисяч співробітників офісу. В офісі Google уподобання співробітників ніяк не змінилось, але непрозорі контейнери зіграли дуже важливу роль. Обстановка сильно вплинула на вибір працівників. Що ж до побудови взаємин на сучасному етапі, то середовище, в якому ми ухвалюємо рішення, – це додатки для знайомств. На нас позначається те, як додаток позиціонує претендентів і те, в якому порядку відображає їх на екранах. Ось чому клієнти розказують мені, як відхилили когось в одному додатку, а потім, потім за кілька тижнів уподобали ту саму людину в іншому. Ці незначні контекстні відмінності дуже відчутно зумовлюють наше рішення. Хочу уточнити, я не проти додатків. Саме завдяки ним склалось мільйони щасливих пар із людей, які, може, інакше не познайомились б. Особливо додатки для знайомства важливі для одинаків на так званих вузьких ринках, серед яких і ЛГБТ-спільнота для людей – у малонаселених районах і старших за 50 років. І не всі додатки для знайомств однакові. Я прихильниця тих, які допомагають людям швидше перейти з онлайну до побачень у реальному житті. Власне, написавши цю книгу, я влаштувалась на посаду завідувачки відділу науки про взаємини в додатку для знайомств «Хінч». Останній не лише чітко зарієнтований на те, щоб виводити своїх користувачів з додатків на реальні побачення. Про це дає підстави свержувати його гасло «Створений, щоб бути видаленим. Ай, найняв мене сюди робити саме те, чого я сподіваюся досягти за допомогою цієї книги – навчити мільйонів людей у всьому світі більш ефективно вибудовувати взаємини. Але, на жаль, те, як окремі додатки для знайомств презентують інформацію, може змусити нас зосереджуватись не на тому, на чому треба. Так не має бути. Я навчу вас, як змусити додатки працювати на вас, щоб ви могли скористатись перевагою онлайн-знайомств, водночас уникаючи, припустимо, підводних каменів. Ми неправильно вибудовуємо взаємини. Я написала вже половину електронного листа, коли у двері постукав Джонатан, запізнившись на 15 хвилин на свій перший сеанс. Я вирішила, що він взагалі не прийде. «Вибачте, вибачте», – сказав чоловік, простягаючи мені свою велетенську рух. «Застряг на роботі». Джонатан був високий, стрункий, чарівний. На щоках у нього з'являлися ямочки, коли він сміхався, чи вимовляв літеру «С». А ще він був генеральним директором. Народився на середньому заході, а в Сан-Франциско прожив близько 5 років. І більшість цього часу був одинаком, окрім кількох взаємин, які здавались перспективними, але потім розгладналися. Після багатьох років спропи з додатками для знайомств, чоловік звернувся до мене по допомогу. На кількох наших початкових сансах я дізналася, які високі стандарти в Джонатана, та які успішний він у інших сферах свого життя. Студ президенту коледжу, володар високих міжнародних нагород, стипендіатор РОЦА тощо. Амбіційний, але й вдумливий і дотепний. Знаєте, з таких, з ким вас полюблять порівнювати ваші батьки. Джонатан розповів, я користуюсь додатками, побував на тисячах побачень. Я знаю, кого хочу, просто ще не знайшов. Я шукаю ставного комерційного керівника в гарній спортивній формі, не нижчого за метр дев'яносто Ви можете мені допомогти? Метр 90-ти Типа, чувака шукає, що? Допомогти можу, відповіла я, але не так, як ви собі це уявляєте, Джона не треба було, щоб його познайомили саме тим високим бізнесменом. Точно. Гей. Він потребував повної зміни підходу до побудови взаємин. І почали ми зі з'ясування того, як саме на нього впливають додатки. Проблема перша. Наш мозок зосереджений на тому, що можна легко виміряти та порівняти та порівняти. Додатки представляють поверхневі особливості, змушуючи ще більше цінувати їх. Як було сказано в попередньому розділі, упродовж десятків років розвитку науки про стосунки стало відомо, що є важливим для тривалих успішних взаємин, а саме емоційна стабільність, доброта, відданість, а також почування поряд із певною людиною. Одначе, сучасні додатки для знайомств не дають змоги оцінити жодну з таких чеснот. То блять, це ж реально, ну блять, це ж логічно, це ж просто знайомство чи ні? Хіба це можливо? Досить складно вимірювати чесноти, особистості, не згадуючи вже про те, як ці чесноти стосуються вас. Натомість додатки для побачень обмежені інформацією, що її легко точно виміряти та зареєструвати з віком, освітою, роботою, а також тим, як уміла людина, обирає гарні фото, на яких має крутий, але не надто зверхній, спокусливий і водночас грайливий вигляд. Додатки для обмеження інформації. Це проблема. Як часто висловлюються консультанти з менеджменту, ви – це те, що ви вимірюєте. У колонці на цю тему для Harvard Business Review фахівець поведінкової економіки Ден Аріелі написав «Люди змінюють поведінку відповідно до вимірів, за які їм дорікають. Усе, що ви вимірюєте, спонукатиме людину покращувати власні показники за цим виміром. Те, що ви вимірюєте, те й отримаєте. Крапка. Якщо створити систему винагород для постійних пасажирів авіакомпанії, почати підраховувати, скільки миль вони пролетіли та переконувати клієнтів, що ця кількість має значення, пояснивши варієлі, вони почнуть на це реагувати. Вони бронюватимуть абсурдні рейси з найвіддаленіших аеропортів, щоб налітати як найбільше миль. Іншими словами, ми легко піддаємось навіюванню «покажіть нам якийсь вимір» і ми вирішимо, що це важливо. Хоча люди завжди цінували певні поверхневі особливості, додатки змушують вважати їх ще важливішими, просто вимірюючи, представляючи та підкреслюючи їх. Професор Чиказького університету Кріс Гсі виокремлює пов'язане з цим поняття оцінюваності, що простіше нам порівняти певні чесноти, та важливішими вони здаються. Уявіть собі ситуацію, задля цього мисленневого експерименту, припустимо, що вас цікавлять чоловіки. Я наближаюсь до вас на вулиці та кажу, ви можете піти на побачення з одним з цих двох самотніх чоловіків. Зріст одного з них сягає метра 76 сантиметрів, а іншого метра 78 сантиметрів. Але той, що нижчий, заробляє більше. З ким ви боліли б зустрітись. Найімовірніше, ви, по... ви поволі б потеліжились б геть розгублено, намагаючись зрозуміти, чому незнайомка поставила вам таке дивне запитання. Якби ж ви вирішили затриматись, я додала б ще одне. Наскільки більшу грошей на рік має заробляти нижчий чоловік, щоб здатись вам таким привабливим, як вищий? Тут ви могли б ніякого засміятися та заперечити мені, що не можна називати таку цифру. Втім... Завдяки дослідженням Дена Аріелі постало очевидним, що це не так. Автор з'ясував, що насправді існує кількісне на співвідношення між зростом, доходом та успіхом у додатках для знайомств, і воно чимале. Після аналізу даних популярного додатка для знайомств Аріелі виявив, що чоловік повинен заробляти щорічно на 40 тисяч доларів більше, щоб бути таким самобажаним, як чоловік вищий на 2,5 сантиметри. Так, 40 тисяч доларів. Осягнути, чому саме так, нам допоможе оцінюваність. У реальному житті ви можете зустріти хлопців зростом 1,76 і 1,78 см, і навряд чи помітите таку різницю. І ви, звісно, не знатимете, який їхній дохід. Якщо вони вам не схочуть про нього розповісти, хоч ви і не запитуєте, що було б дивно. Але якщо ми не довідались, що точніше певну чесноту можна порівняти, то важливішою вона видається. У додатках легко порівнювати зріст. Попри те, що жінки давно надають перевагу високим чоловікам, у цифровому світі ця перевага зазнає посилення. Через чітку вказівку зросту в профілях до онлайн-знайомств нижчі чоловіки програють значно більше, ніж у реальному світі. Недарма Джонатан так зациклювався на зрості свого потенційного чоловіка. Ви можете запитати себе, наскільки дохід жінки впливає на її привабливість. Виявляється, що ніяк не впливає. Високі заробітки не породжують у чоловіків у цьому додатку для знайомств, так багато інтересу, як у жінок. Натомість особливістю, яка найбільше хвилює чоловіків під час оцінювання привабливості, був індекс маси тіла. Тобто чоловіки надають перевагу жінкам, індекс маси тіла яких становить 18,5%. Вага трохи менша за норму і не переймаються їхньою зарплатнею чи освітою. Знову ж таки, річ не в тому, що чоловіки насправді у потенційних супутницях життя насамперед цінують хударлявість. Вони просто опинилися в глухому куті з обмеженим набором чеснот, які можна порівняти. Також хай йому трясі. І це повертає нас до того, чому я свайпнула ліворуч Скотта в Тіндері. Усе тому, що обирала потенційних партнерів за поверхневими ознаками, представленими в додатках для знайомств, Створила собі образ ідеального партнера, якому той просто не відповідав. Як думаєте, коли б ви запитали мене, коли я свайпала, якого хочу партнера? Чи схарактеризувала б я рудого інженера Вегана метр сімдесят три сантиметри? Ні, навряд чи. Я запросто могла постановити мінімальний зріст – метр 76 сантиметрів взагалі б не побачила скота. Проте сходивши на побачення з більшою кількістю людей, аніж треба, я засувала, що саме скот, є тим чоловіком, який робить мене найщасливішою. І виявила, що він анітрохи не схожий на давнього друга, як здавалося на тих світлинах. Отже, що я хочу вам сказати? Додатки можуть завести нас на маніці, надто підкреслюючи те, що легко виміряти та порівняти. Вони можуть ошукати нас, змушуються цінувати певні особливості та забувати про ті, які науки про стосунки називають значно важливішими. Проблема номер два. Ми вважаємо, що знаємо, чого прагнемо, але помиляємось. Додатки сприяють тому, щоб відфільтровувати чудових потенційних партнерів. Ну, так-то воно так. Ну, я тут навіть з цим також погоджуюсь, але додатки дають можливість людям щоб у них було кого відфільтровувати. Без додатків у них взагалі нема вибору. А тут так, може десь відфільтрують не того, якого, кого треба. Але ж хоча б вибір є. Клієнти часто проходять до мене з довгим переліком чеснот, які валіють бачити у своєму партнері. Це дивно, бо більше з нас не зустрічалися з такою кількістю людей. Попри відносно невеликий досвід, особливо щодо сумісності у тривалих стосунках, ми маємо себе за експертів у тому, що дарує нам щастя. Це найважливіше. Підкресліть, будь ласка, наступне речення: Більшість з нас зовсім не уявляє, який партнер принесе щастя у тривалих взаєминах. Так, нам здається, що ми знаємо, чого хочемо, так, у нас є той довгий перелік, але це ледь не ті чесноти, які притаманні людині, в яку ми закохуємось. Партнер, якого знайдемо, може бути геть не схожим на того, якого ми очікували. Пам'ятаєте, я не шукала інженера-вегана. Помиляти щодо того, хто надовго зробить вас щасливим, це не нова зумовлено розвитком технології проблема. Але в реальному житті ви зустрічаєтесь з усіма потенційними партнерами. Високими та низькими, повними та худими, розумниками, дотепниками, інтровертами, вірянами, атеїстами, ким завгодно. Шукаючи партнера в реальному світі, у книжковому клубі на уроках гончарства, на дні народження свого друга, ви знайомитесь з людьми, що не є представниками так званого вашого типу. І з кимось із них у вас може початись фліт, а потім і взаємини. Ви можете бути приємно здивовані тим, як помилялись, коли прагнули зустрічатись, наприклад, з людиною вищою за вас, або з тим, кого виховували в релігійній родині. А ось у додатках для знайомств вас не буде змоги з'ясувати, що ви помилялись. Адже тут відсіюватимете людей не вашого типу. Колись я особисто бесідувала з людьми, які познайомилися з власним чоловіком чи дружиною в реальному житті. Я запитувала, як ви побачили свого теперішнього партнера в додатку для знайомств? То свайпнули б праворуч чи ліворуч? Багато хто відповідав мені, що взагалі його не побачив би, бо з їхніми налаштуваннями додаток його б не запропонував. «У мене було встановлено обмеження за віком, на рік старше за мене, а вона старша на 5 років», – сказав один хлопець. «У мене в налаштуваннях додатка були зазначені лише чоловіки євреї, а він вважає себе буддистом». Такою була ще одна відповідь. «Багато цифрових сервісів вимагають, щоб ви вказали певні дані про себе під час реєстрації. Наприклад, Netflix запитує, які фільми вам подобаються. Додатки ж для знайомств цікавляться, які вам подобаються люди. З якою наймолодшою особою ви могли б зустрічатись? А з найстаршою? З якою найвищою чи найнижчою людину ладні вибудовувати взаємини? Вам байдуже, якщо ця людина курить, це питання, вживає наркотики, випиває. З практичної точки зору... Те, що додатки обмежують перелік потенційних партнерів за допомогою налаштувань, має сенс. Не можна ж переглядати нескінченну кількість людей. Доводиться якось звужувати вибірку. Але більшість з нас ухвалює таке рішення не надто розважливо. Розумієте, під час реєстрації користувачі квабляться пошвидше побачити своїх потенційних партнерів. А відтак відповідають на запитання приблизно так само помірковано, як обрала б начинку для сендвіча в кафе. На відміну ж від копченої індички, діжонської гірчиці та гострого чедру, складники, поспіхом дібрані у профілі додатку для знайомства, можуть зробити щасливим або нещасним. Вище описані рішення значно впливають на успішність побачень. Через обмеження, які ми встановлюємо, відфільтровуються потенційно чудові партнери. Це схоже на те, ніби ви кваплячись замовити сендвіч, бо дуже зголодніли та валієте чим швидше пообідати, обираєте значинок лише індичку, а потім виявляєте, що від тепер щоразу, коли захочете сендвіч, вам його пропонуватимуть тільки з індичкою. Звісно, ми можемо змінити вподобання, вказані в додатках для знайомств вже після реєстрації, але більше цього не робить. Це пов'язано з так званим упередженням статусу кво прагненням залишати речі такими, як вони є, щоб не порушувати усталених хід речей. Ось чому бізнес з абонентським обслуговуванням зазвичай відзначається прибутковістю. Якщо ви записалися у спортзали, ваше членство автоматично продовжує щомісяць, імовірність того, що ви зателефонуєте та скасуєте його, постає значно нижчою, ніж якби вам щомісяця доводилось вирішувати, чи бажаєте ви надалі там займатися. Те саме трапляється, коли люди реєструються в додатках для знайомств. Після встановлення на початку налаштувань вони потім навряд чи їх змінюють. Додатки пропонують людей, що відповідають початковим критеріям тих, хто як здається потрібний. Тож, коли ви вважаєте, що зустрічатися з вищою за вас жінкою було просто жахливо, а в додатках вам пропонують на вибір лише низеньких жінок, то ніколи не отримуєте шансу дізнатися, що помиляєтесь. Ну, щось в цьому є. Знову ж таки, я... Немає нічого у цьому світі ідеального, і додатки для знайомств, вони не ідеальні. Але, знову ж таки, можна там поставити собі неправильні критерії, неправильний вибір, це все зрозуміло, але саме головне, що ці додатки, вони дають той самий вибір. І за допомогою додатків у великої кількості людей взагалі, хоча б якісь історії, почали з'являтися. А це вже не 56 сторінка. та сторінка. Проблема номер три – це ми читаємо з вами про додатки для знайомств. Додатки популяризують купівлю взаємин. Підхід до вибору потенційних партнерів як до потенційних покупок. Багато хто з нас докладно вивчає різні варіанти перш ніж зробити покупку. Наприклад, за бажання придбати фотоапарат, зіставляє та порівнює кожну його характеристику. Ну, багато хто. А багато хто ні. Якщо про мене, мені завжди впадло це робити. Кількість мегапікселів, якість зображення, вагу, час роботи від батареї, вартість тощо. Додатки для знайомств також створюють ілюзію можливості порівняти і обирати найкращого з потенційних партнерів. Так само, як колись дослідники назвали шлях від незнайомців чи друзів до романтичних партнерів побудовою взаємин, тепер говорять про нове явище – купівлю взаємин. Тобто добір партнера, подібний до вибору нової пари взуття. Але ставлення до потенційних партнерів, як до потенційних покупок, створює певні труднощі. Да що ж це певні труднощі? Да все створює певні труднощі. І що тепер? Команда пахівців з поведінкової економіки, серед яких Майкл Нортон і Ден Аріелі, у своїй науковій роботі пояснює, що багато споживчих товарів, є дослідними. Фотоапарати, засоби для прання та телевізори з великим екраном можна виміряти на основі їхніх об'єктивних характеристик. Останні відрізняються від дослідних товарів, а саме таких, які можна оцінити за почуттями, що їх вони породжують, а не за функціями, які вони виконують. За приклад, можна взяти фільми, парфуми, цуценят і їжу з ресторанів. Товари, що визначаються Ознаками суб'єктивними, естетичними, всебічними, емоційними та пов'язаними з відчуттями. Найважливіше те, що потрібна особиста присутність, щоб оцінити їх, уявити такі лише за інформацією не можна. Цим нам доводилось бачити фільми, що отримали погані рецензії, але нам здались кумедними. Чи куштувати вина, що заслужили приголомшливі відгуки, але нам не сподобались. Ми приємно дивувалися або несподівано розчаровували через власний досвід із цими товарами – Процес оцінювання поставав більш особистим, йому бракувало просто знання про потребу ширококутного об'єктива. Люди, на думку авторів, вищозгадані статті – це досвідний товар. Ми не схожі на фотоапарати, ми значно більше нагадуємо вино. Якщо ви скидаєтесь на мене, то також міцні, трохи сухуваті та з віком стаєте кращими. Нас не вдасться зрозуміти, порівнюючи та зіставляючи наші частини. Проте додатки для знайомств перетворюють живих тривимірних людей, які дихають на двовимірні дослідні товари. Ох, блядь, ці додатки для знайомств. Вони оманою змушують повірити, що людей можна ділити на частини та порівнювати, щоб знайти найкращий варіант. Додатки дають перелік характеристик і все – Лише поспілкувавшись з людиною, ви оціните її як досвідний товар, яким вона є. Але без додатків для знайомств більшість просто не має з ким спілкуватись. Ну, тобто, я з одного боку погоджуюсь, що так, ну, коли людина там вибирає характеристики, ну, зрозуміло, що вона назавжди когось відсіює. Ну, це зрозуміло. Але ж ну, чому взагалі ці додатки для знайомств стали популярними? Навіщо? Як вони з'явилися? Тому що для багатьох проблема знайти собі нового партнера, так? знайти того, з ким ти будеш рухатись по стаді. А те, що ти в процесі когось відсієш, ну звісно, ну звісно, це погано. І звісно, ти можеш відсіяти, коли ти представиш характеристики, когось, хто може тобі підходити. Але ж, ну, так, блін, нічого в світі немає ідеального. Додатки змушують нас більше вагатись щодо того, з ким зустрічатись. Добре, ну я погоджу, що коли у тебе нема вибору, <сум> нема вагань. Нема вибору, нема вагань. Першого вечора, завантаживши Тіндер, я свайпала 6 годин поспіль. Так, це довше, ніж потрібно, щоб за поєм переглянути весь перший сезон «Погані». Я передивилась сотні, коли на тисячі профілів. Ніби додатка мало заплутувати нас у тому, що важливо, вони ще й ускладнюють вибір того, з ким зустрічатись. Наш мозок не налаштований на те, щоб обирати партнера зі стрількох варіантів. Хто сказав, що він не налаштований? Ну, от, ну хто сказав, що він не налаштований? От вона пише це як факт. Ви пам'ятаєте, що з'ясував психолог Баррі Шварц? Блять, насправді на цьому тижні там, в рамках консультації я розбирав одну таку історію, там, де чувак дуже багато з психологами спілкувався. І там дуже такі дивні рішення були від психологів, що знову на цьому тижні, коли я бачу, що цей Баррі Шварц психолог, мені хочеться сказати, обісяти його. Так ось, знаєте, що з'ясував психолог Баррі Шварц? Ми пропускаємо, що широкий вибір ощасливить нас більше, але часто, часто трапляється не так. Тобто не завжди, а часто. Бо насправді надто багато варіантів робить нас менш щасливими, зокрема через надлишок вибору. І ви такі думаєте, цікаво, а як він там це з'ясував? Можливо, він на пляшку сідав? Чи ще якось? Чи цілувався зі Спартаком суботою? Порівнювати всі ці варіанти може здатись таким нездоланним завданням, що ми ризикуємо відступитись і взагалі нічого не вирішити. Ризикуємо. Часто трапляється не так. Оце дослід. Професорка Колумбійського університету Шина Айнгар і Стенфордський професор Марк Лепер довели вище наведений факт у ході відомого експерименту. Насамперед, учені поставили у крамниці делікатесних продуктів стіл. І з безкоштовними зразками вишуканих джемів. А тоді спостерегли, що коли пропонували 24 види джемів, люди частіше підходили до столу, ніж тоді, коли виставляли всього 6. Однак ті, що куштували 24 джеми, сказати, їбануті, блядь, 24 штуки з'їсти джемів, це навіть там не пиво 24 види. Купували значно рідше, порівняно з тими, хто обирав лише із 6, варіантів. Так вони ж, блять, може логіка в тому, що вони просто скуштували 24 джеми, і такі думають, та ну його нахуй, я наївся тих джемів на 100 років наперед. Я якби скуштував 24 види джемів, я взагалі не люблю там не повидло, не варіння, там ні, нічого такого. Але якби я в якийсь день коштував 2-4 джеми, я б точно найменше про що думав, що треба ще купувати щось. Вони не думають, що, можливо, це також якось між собою пов'язано. Дослідники припустили. Припустили дослідники. А що роблять дослідники? Припускають що за наявності шести варіантів можна з певністю вирішити, який джем сподобався найбільше. А пропозиція з 24 варіантів є такою значною, що вони можливлюють ухвалення рішень». Щось мені згадався цей чувак, який на стрімах казав, що люди – це собаки. Так? І він такий, люди – це не собаки, люди – це джеми. Проводили експеримент на джемах і такі кажуть, а з людьми така ж сама історія. У продуктовій крамниці ви через це залишитесь без джему. Блять, ой, дослідники, ой, пиздець. І більше, от, от в цьому та і фішка, коли кажуть, ой, там, з психології чи щось, там треба там, посилатись на досліди. Ось такі обісані, блять, досліди. У світі додатків для знайомств без стосунків і, на жаль, без джему. Також. Обрати ж потенційного партнера значно складніше, ніж один джем із 24-х. Бо йдеться про вибір не з 24 а з тисяч людей, того, з ким хто зна, чи не проведеш усе життя. Просто палає від таких дослідів. Да? А провели дослід на джемах. Кажуть, так, блін, навіщо проводити спеціально досліди стосовно там, сайтів знайомств, додатків для знайомств. Ми провели досліди на джемі? І це, у тому числі, без питань, можете використовувати в додатках для знайомств. Це так працює. Хочете бути такими дослідниками і отримувати великі кошти за свої дослідження? Так ось, від пригнічення такої кількості варіантів можна вирішити взагалі не ходити на побачення. А навіть якщо... Можна. А можна і не вирішити. А навіть якщо і ходити, то не розуміти, з ким такі зав'язувати серйозні взаємини. Річ не лише в тому, що за велику кількість варіантів ускладнює ухвалені рішення. А тепер от просто ви коли це читаєте, ну що не менше я коли це читаю, я при цьому, при всьому пам'ятаю, що навіть вона сама казала, що велика кількість пар утворюється завдяки сайтам знайомств. Ну тобто ми кажемо, зараз люди знайомиться на сайтах знайомств і утворюються пари. Але ж при цьому, при всьому, подивитися, і ще й складнощі є, ну добре, є. У всьому є складнощі, як позитивно, так і негативно. Шварц стверджує, що навіть коли вдається впоратись з надлишком і зробити вибір, унаслідок наявності стількох варіантів зрештою виявляєшся менш задоволеним тим, що обираєш. Цей ефект посилює належність до максималістів, про які розповідали в розділі 4. Ми починаємо міркувати, а якби я обрав щось інше, чи було б краще, чи був би я щасливішим, таких думок веде на темну стежку жалкувань. І до посилення ефекту ще з більшої кількості варіантів вибираєте, то вірогідніше жалкуватимете про свій вибір. Це ризиковано навіть виникненням депресії, а відсутність вибору ризиковано виникненням депресії чи ні? А коли у хлопця, ну там у, хлопця, у дівчини, все ж таки є якісь критерії до того, що себе повинен мати партнер. Він із-за того, що у нього вибору немає. Він сам розуміє, що так, би, так чи інакше він погоджується на інші критерії. Це може призвести до депресії, чи ні? Чи просто вигідно про це не згадувати? Сьогодні такий якийсь настрій. Може це просто із-за того, що я сьогодні знімав відос, який все, тільки завтра, побачите на каналі. Ну, правда, він там не про стосунки, а про догляд за собою, ну, тим не менше. А, і, може, просто ще я на емоціях такий прям, ну, скажімо, агресивно налаштований до цих е, речей. Але... Але, ну, ну так, з одного боку вона каже правильні речі, але з одного боку якось зовсім не розбирається інший бік, інша сторона медалі. У такому разі найкраще стає ворогом хорошого, принаймні ворогом удоволення від цього хорошого. Я працювала з найрізноманітнішими людьми, які шукали взаємин. Я знаю, що не всі відчувають парадокс вибору партнера. Це залежить від таких факторів, як раса, вік, стать, орієнтація та місце проживання, що позначається на тому, зі скількох людей ви вибираєте собі пару. Чимало моїх клієнтів. Хотіли б, щоб у них з'явилось забагато варіантів, але якщо ви з тих, у кого часто бувають взаємні вподобайки, або якщо надто захоплюватись свайпанням вас зацікавлює, скількох людей ви ще здатні переглянути, ви либонь вже відчули вплив парадоксу вибору. Пам'ятайте, додатки для знайомств потрібні, щоб ходити на справжні побачення, а не марнувати вечори за свайпами. Ну, висновок, все правильно, дійсно. Треба робити, а не тільки готуватись до того, щоб робити. Тут, тут, тут. останнє речення, я повністю погоджуюсь. Пам'ятайте, додатки для знайомств потрібні, щоб ходити на справжні побачення, а не марнувати вечори за свайпами. Правильно? Правильно. Проблема номер п'ять. Коли ми бачимо тільки образ людини, то заповнюємо прогали неприємними для себе деталями, створюємо нереалістичний фантазійний образ і зрештою почуваємось розчарованими. В одному з моїх улюблених фільмів – нетямущі. Тай новенька, запитує Шер, найпопулярнішу дівчину школи, що та думає про їхню однокласницю Ембер. Шер говорить, вона точно як Моне. Бачиш схожу на картину, здалеку все гаразд, але зблизька суцільна мазанина. Я називаю цю помилку судженням ефектом МОНЕ. Коли ми маємо лише приблизне уявлення про когось, наш мозок, сподіваючись на крутий результат, заповнює всі прогалини з надією на краще. Люди здаються привабливішими, ніж є насправді. Тільки згодом, коли вони стають справжніми людьми, що стоять перед нами, ми помічаємо їхні вади. Розглянемо, як це буває в діловому світі. У ситуації, коли компанії потрібен новий генеральний директор, можливі два варіанти – підвищити претендента з цієї компанії чи найняти когось не з колективу. Під час дослідження обох рішень було з'ясовано, що компанії, які вирішили найняти когось нового, мають надзвичайно високі очікування від кандидатів. Проте оцінювання таких претендентів ґрунтується на знанні лише якоїсь загальної інформації про них, як от їхніх повідомленнях про власні перемоги, тоді як внутрішні кандидатів знають краще, ознайомлені з їхніми перемогами та поразками. Ефект монеда, я змогу пояснити, чому порівняно з кандидатами з компанії наймані керівники часто отримують вищу зарплатню, хоча працюють гірше. Так само відбувається з побаченнями. Переглянути профіль у додатку для знайомств – це те саме, що побачити когось дуже здалеку. Ви отримуєте тільки кілька ретельно відібраних фотографій і частку загальної інформації. Тоді, як на побаченні, все по-інакшому. Вас можуть дратувати тембр його голосу, чи раптом виявлені погані манери, чи сприйняття в різних дозах жартів у стилі вашого тата. Йому завжди, вам лише під час перегляду серіалу «Повен дім». І хоча ці недоліки мали б здатись нормальними, бо такі вони є, вас вони страшенно розчаровують. Адже є та ідеальна людина, яку ви собі уявили. У туалеті ви не в змозі стриматись, відкриваєте тіндер, час зробити, як завжди, свайпнути та забути. Ви махаєте рукою на побачення, на якому зараз і беретесь фантазувати про наступну людину на екрані, яка здається ідеальною завдяки ефекту мане. Втім, щойно зустрівшись з нею особисто, розумієте, що вона теж не позбавлена недоліків. І все повторюється спочатку. Це породжує думки про те, що добре там, де нас немає. Ви завжди сподіваєтеся, що наступного разу все виявиться краще, ніж зараз. Ви прирікаєте себе на нескінченний цикл взаємин, що не складаються. Продуктивне використання. Усі ці проблеми заважають вам зробити усвідомлений вибір того, з ким зустрічатись. Ви зосереджуєтесь на особливостях, які є менш важливими, ніж гадаєте, та порівнюєте людей між собою, не помічаючи їхнього справжнього потенціалу. Попри це секрети, як користуватись додатками, щоб ходити на побачення, більш продуктивно такі є. Перший секрет – змініть фільтри. Люди, яких ви бачите в додатках, відображають обмеження, які ви самі собі встановили. Згадайте ту мить. Ось ви щойно завантажили додаток. Сповнені надії, птахи цвірінькують. Вам запропонувало обрати налаштування, як подобання щодо зросту та віку. І ви, найімовірніше, проклацали щось похабцем, бо знали, що на вас чекають сотні потенційних романів. Із усіх наведених вищих причин ви могли пропуститись помилки. Хоча ви можете думаєте, що знаєте, чого очікуєте від партнера та лебонь – помиляєтесь. Тож я хочу, щоб ви були більш відкритими до того, кого дозволяєте додатку вам пропонувати. Візьміть телефон і оновіть налаштування. Так у всіх додатках. Так просто зараз. Ви можете... Чи можете ви бути більш поступливими щодо людей, яких відфільтровуєте, бо вважаєте їх молодими чи надто старими? І чи справді ви відмовились зустрічати чудову чудовою людиною, яка не відповідає вашим стандартам зросту? Поміркуйте також і про свої вимоги, яких не виміряти цифрами, як от із... Дипломом про вищу освіту або обов'язково католик. Ці позначки так ніймовірно відображають ваші вимоги щодо глибоких речей, інтелектуального розвитку чи традиційних цінностей, які складно відобразити в додатку. Зробіть це зараз, серйозно, я почекаю. Я однаково вже 15 хвилин чекаю на свій сендвіч з копченою індичкою, джижонською горчицею та гострим чедаром. І зараз ще випущу лілушечку, яка намагається вирватися з кімнати. І все, як по закону подлості, якраз коли ти щось робиш, вона починає істерично, блядь, намагатись чи ломитись в цю кімнату чи з неї. А стосовно там сендвіча, це типа від неї жарт був. Я викинула цю вправу з Джонатаном. Він послабив свої вимоги щодо зросту і відразу ж побачив значно більше чоловіків, аніж раніше. Інтелекти, почуття гумору і досі були обов'язковими вимогами. Але Джонатан усвідомив, що йому доведеться шукати ці риси характеру, перечитуючи профіли людей, спілкуючись з ними та знайомлячись на справжніх побаченнях. Жоден додаток не зробить це за нього». Свайпайте по-новому. Виновили налаштування вибору, тепер час оновити процес цього вибору. Поставте під сумнів свої звичні припущення. Одного разу я дивилась, як моя клієнтка сидить у додатку. Ми натрапили на гарненького хлопця з дотепною інформацією про себе. Вона свайпнула ліворуч. Я запитала, чому? І вона відповіла, він консультант. А консультанти – нудярі. Що? Всі консультанти? Кожнісінські з них? Клієнтка припускала, що знає все, що їй потрібно з огляду на один факт життя людини. Ваша робота – це не ви. Люди на однакових посадах можуть бути зовсім різними. Ось іще один приклад. Я працювала з клієнткою, що полюбляла подорожувати і хотіла знайти когось, хто також багато де побував. Я допомогла їй зрозуміти, що першорядне значення для неї мають схильність до пригод і допитливість, а не те, скільки країн він відвідав. Перескочимо вперед на кілька місяців. Ця моя клієнтка познайомилася з чудовим хлопцем, який досі ніколи не бував за кордоном, бо йому не вистачало фінансових ресурсів для подорожей, адначе він поділяв цінності, які ми визначили. Останні набули в нього виявив в започаткуванні власної справи. Моя клієнтка допомогла йому отримати перший закордонний паспорт. Зараз пара постійно подорожує разом. Якби вона розглядала лише людей із повним паспортом печаток, як вона спочатку намірювалася, то взагалі не дала б йому шансу. Те, що ви знаєте, що людина побувала або де вона є зараз, ще не означає, що ви знаєте, куди вона прямує. Шукайте причини сказати так. Коли виникає спокуса повправлятись в додатках для знайомств, з'ясувати, що не так з людьми, чи знайти причини, відповісти ні, натомість спробуйте менше засуджувати інших. Я бачила користувачів, що свайпують ліворуч, прочитавши, наприклад, учитель. Ой, він не зароблятиме достатньо грошей для мене, чи інструктор з йоги. Не хочу зустрічатись з кимось, хто поклоняється кристалами і намагатиметься актувати мені чакри. Ви не знайомі з цими людьми. Ви бачите крихітну дещицю того, ким вони є. Кілька світлин та якусь загальну інформацію. Якщо з кимось щось може бути, свайпніть зараз праворуч і подивіться, що станеться. Оцінюючи потенційних партнерів, шукайте в кожному щось привабливе, а не те, що вас відштовхує. До речі, це непогана порада, тому що дійсно... Багато прям супер концентрується на те, щоб знайти, що відшов, відштовх. Хоча там може бути достатньо, якщо ми кажемо про побачення, чи, там, про секс, щось таке, достатньо того, що вас приваблює. Читати людей, приглядаючи додатки, це радше мистецтво, ніж наука. Не думайте, наче, знаєте, що люди мають на увазі під своїми відповідями. Що означає позначка «Так, на іноді вживаю наркотики». Я братиму в похід траву. Чи час від часу на кілька днів випадаю з реальності через героїн. Що означає католик. Я виховувався в католицькій родині, але не дуже цим цікавлюсь, чи щонеділі сиджу в церкві на передній лавці. Не варто вважати, що ви точно знаєте, що мали на увазі люди, відповідаючи на ті самі нечітко сформульовані запитання, з якими були стільки проблем у вас. Чому б не зустрітись з ними та не обговорити все це особисто? Ходіть на побачення не лише з тими, хто, як вам, здається, точно вам пасує, тільки як ви з'ясуєте, що вам насправді подобається, замість того, щоб припускати, що ви вже це знаєте. Одна моя знайома накатала про у Фейсбуку про те, якими сумними та заблуканими я зараз ті, хто знайомляться онлайн. Як доказ, вона виклала скріншот профілю, який нещодавно побачила. Там чоловік написав, що його найбільший ірраціональний страх одружитись з кимось, з чиїм іменем не складеш весільного хештега з гарною грою слів. Їй ця відповідь здалась зухвалою, і це я цитую її пост у Фейсбуку, такою, що відображає занепад культури побачень серед мілінеалів. Якщо вам невідомо, що таке весільні хештеги, то це коли пара поєднує свої імена в дотепну фразу, якою всі позначають опубліковані світлини з їхнього весілля. Наприклад, коли моя подруга Дані виходила заміж за свого чоловіка Еріка Геліцера, її хештег був Highway to Геліцер. Угу. А причому подруга Дані. Посилання на пісню ICDC. Ага. Ну, добре. Я, як і багато людей, що коментували цей пост, не згодна з нею. Спочатку я поралася бажанням втрутитися, але потім не змогла цього не сказати. Я відповіла, мої 5 копійок. Я вважаю помилкою надто суворо судити когось через відповідь на одне запитання в додатку для знайомств. Я спостерігала за тим, як багато людей створюють профілі, і вони квапляться закінчити якомога швидше, щоб вже почати переглядати по партнерів. Можливо, ця відповідь здалась вам трохи зухвалою, але, як на мене, вона дотепна іронічна. Мені ця відповідь підказує, що він відвідав достатньо весіль, щоб утомитись від весільних хештегів, тож Лебонь є відданим хлопцем, у якого чимало друзів. А якщо багато його в одруженні, може він теж почувається готовим до серйозних стосунків. Також з цієї відповіді видно, що автор полюбляє каламбури та сподівається одружитися з кимось, з чим іменем таки можна скласти хештег з гарною грою слів. Вона відписала, що сама обожнює каламбури. Та ладно переглянути свою початкову точку зору на того хлопця. Додала, що хотіла би повернутися назад і відповісти йому так. Розумієте, я не кажу, що вам треба свайпати праворуч, мало не всіх. Проте зрозуміти той факт, що хтось може виявитись значно цікавішим під час особистої зустрічі, ніж не судячи з його профі. З надто багатьма людьми водночас. Тут ви можете запитати, постривайте... Чи це не суперечить тій пораді, яку ви щойно мені дали? Ні. Я хочу, аби ви розширили власні фільтри, щоби бачити різних людей і з окремими з них зустрічатись. Але і це велика але. Я не наполягаю, щоб ви водночас ходили на хто з нас побачень. Це лише посилить ефект моне. Це дуже просто. Усе свайпати, свайпати, свайпати та призначати побачення. Якщо ви почуваєтесь залежними від додатків, це не ваша провина. Справді, багато хто вважає, що Тіндер навмисно для цього і створено. Для чого? Щоб люди просто свайпали? Не думаю, що багато б людей готово було платити там, гроші за підписку, так, за преміум-аккаунт, за буст. Тільки якщо була можливість свайпати, але потім на побачення не ходити. Хоча, звісно, що є і такі які знайшли все в собі сили зареєструватись на Тіндері, але при цьому і переписуватись, на, ну, просто як, як приклад. Але на побачення вони не ходять, тому що у них там свої якісь страхи, фобії та таке інше. Під час проведення дослідження для свого документального фільму «Засвайпані» «Побачення в цифрову епоху» журналістка Ненсі Джо Сейлс виявила, що розробники Тіндера частково надихались психологічними експериментами, зокрема тими, під час яких відомий біхвіорист Скіннер змушував голубів думати, що їхні випадкові рухи принесуть їм їжу. «Це весь механізм зі свайпами», – пояснила Сейлс у подкасті «Карис Свішер Рекот Декот». «Ви свайпаєте?» Пара може створитись, а може і ні. Тоді ви просто начебто захоплюєтесь цією грою. Не дивно, що я 6 годин просиділа в Тіндері того першого вечора і одного разу сходила на 8,5 перших побачень за тиждень. Я досі намагаюся зрозуміти, що то було за напівпобачення. Зупиніться на тому, щоб не гратись в додатки ніби в гру. Ви ухвалюватимете найкращі рішення, якщо діятимете розмірено та водночас зустрічатимися із обмеженою кількістю людей. Спробуйте по-справжньому познайомитися з ними. Якщо розширити налаштування, це ніби отримати більше меню, то зустрічатись з меншою кількістю людей означає добре смакувати кожну страву. Одна моя клієнтка одночасно зустрічається не більше ніж з трьома людьми. Така от клієнтка. Вона вважає, що це та кількість, яка ідеальна для неї, щоб розвивати стосунки з кожною людиною і водночас порівняти те, як вона почувається з кожною з них. Якщо ви передаватимете куті меду і обмінюватиметесь повідомленням з надто великою кількістю людей, чи всі ваші дні будуть заповнені першими побаченнями? Ви, наймовірніше, зрештою опинитесь у тому самому становищі, що і покупець біля столу зі зразками 24 джемів. Ви скуштуєте більше, але не знатимете, які з них придбати. І що як наслідок? Самотній шлях додому біля животів від значної кількості цукру та сухі тости. Як працювати з додатками, щоб вони працювали на вас? Досі ми говорили про те, як оцінювати профілі інших людей. Тим часом вони також оцінюватимуть ваш профіль. Якщо вам не надто вдається досягти бажаних результатів, ось кілька підказок для того, щоб отримувати більше взаємних вподобайок і ходити на перші побачення. Оберіть круті фотки. Перша порада. Погоджуємось, погоджуємось. Ще пак, фото таки мають значення, вони посідають найважливіше місце у більшості додатків. Люди часто свайпають, кого через одну лише фотографію та гортають униз, щоб дізнатися ще щось, просто якщо їм сподобалось перше фото. Дослідники Хінш вивчали, які саме фото одержали найбільше позитивних відгуків від користувачів і поділилися результатами цього у блозі 2017 року. З 2017 року, я думаю, що багато що могло змінитись, але тенденція так чи інакше повинна залишитись. Для цього аналізу вони випадково обирали фотографії профілів тисячі користувачів. Позначали їх тегами за певними ознаками, наприклад, повсякденні, чи постановочні, усмішка з розтуленими чи стуленими губами, і оцінювали їхні результати. Ось практичні поради укладені на основі їхніх висновків. Перше, не змушуйте користувачів гратись у відгадайку та намагатись зрозуміти, який вигляд ви маєте та чи самотні ви світлини з фільтрами чи можливими значущими іншими. Отримали на 90% менше вподобайка, ніж фото без них. Тобто не має бути жодних сонцезахисних окулярів. А я про що казав. І фотографії, на яких ви зображені з кимось, кого можна сприйняти за вашого партнера. А я що казав. Чи вдасться знайти щось гірше? Групова фотографія без чіткої вказівки, де саме там ви. Я такі знімки називаю «де воллі». Обирайте не більше за одну групову світлину та чітко позначаєте, де саме там ваше обличчя. Можна взагалі без групових світлин. Шанси жінки отримати вподобайку стають вищими десь на 70%, якщо вона просто додасть світлину, на якій стоїть сама, не дивиться в об'єктив, чи всміхається так, що видно зуби. Чоловіки так само значно ймовірніше отримують вподобайку, якщо стоять самі, Усміхається так, що зубів не видно і дивляться просто в об'єктив. О! Портретне фото. Повсякденні фото серйозно перевершують постановочні. Попри те, що десь на 80% розміщених фотографій люди позують, випадкові знівки подобаються іншим на 15% більше. Селфі. Це не надто добре. Особливо селфі з ванною кімната, що зменшують шанси отримати вподобайку на 90%. Поради від професіонала. Спробуйте не асоціюватись з туалетом, коли йдете на, на, на зустріч коханню. Покажіть, що у вас є друзі, які можуть вас фотографувати. Чорно-білі світлини. Абсолютний топ. Хоча вони становлять лише 3% опублікованих фото, але подобаються на 106% частіше. Подумайте про такий ефект для наступного свого знімка. О, це цікаво. Це я насправді не знав. Під час допомоги клієнтами з профілями я з'ясувала, що більшість людей не надто добре вміє обирати свої найпривабливіші фотографії. Тож розробила схему, щоб їм допомогти. Я прошу клієнтів надіслати мені 10-20 світлин на вибір. З їхнього дозволу збираю їх в онлайн-альбом і надсилаю власним знайомим по всій країні, з якими мої клієнти навряд чи колись зустрінуться. Ці люди оцінюють фотографії, вказуючи, які з них їм подобаються, які б вони видалили, а які обрали б за основну першу світлину. У такий спосіб я з'ясувала певну закономірність щодо того, які фотографії виявляються найефективнішими, такими майже ніколи не бувають світлини, які обирають самі клієнти. Отже, після отримання відгуку я, відповідно до нього, переставляю фотографії клієнта. Так, таке це також робиться. Зі своїми учнями на консультаціях також. Дійсно, ну, буває таке, що той хлопець обирає собі головну фотографію, але насправді вона ну, чи не найгірша із того, що можна вибрати. Із того, що у нього є, здавалося б. Так? Право. Оберіть найкращі фото. Зберіть 10-20 своїх фотографій. Найкраще, якщо це будуть світлини вашого обличчя, фото на повний зріст і за заняттями, які вам подобаються, як от кулінарія чи піші прогулянки. Та надішліть їх кільком друзям. Запитайте, які фото вони виклали, які видалили, а які виставили першими. Або поекспериментуйте з додатками. Змінюйте світлини, міняйте їх місцями та стежте, з якою комбінацією отримуєте найбільше вподобайок. Вказуйте обмірковану інформацію про себе. Розповідайте про себе достовірно. Колись я працювала з жінкою на ім'я Еббі. Вона стверджувала, що шукає хлопця, якому до вподоби якомога більше часу проводити на відкритому повітрі. Її приваблювали ламберсексуали – бородаті хіпстери в картатих сорочках. Серед фото Ебі була світлина з походу, а в інформації вказівка на любов до природи. Одначе правда в тому, що вона ненавидить бувати на природі. Ебі, сказала я їй, – на бирці вашої багажної сумки буквально написано «Я не полюбляю походи. Це не ви. Це таким ви хочете бути для хлопця, з яким, на вашу думку, маєте зустрічатись». Разом ми створили профіль, який значно точніше відображав особистість Еббі. Ми додали її художні фотографії з нещодавньої поїздки до Берліна. Написали про її пристрасть до живого джазу та дорожезного віскі. Попри всю очевидність, хороший профіль повинен відображати вас, а не якусь покращену вашу версію. Чесна історія про те, ким ви насправді є, захистить від зайвих страждань. Страждань, які могли б чекати на Еббі, що мусила би пояснити своєму гіпотетичному ламберсексуалові, що не палає бажанням їхати з ним на п'ятиденний курс підготовки до походів у місця, де можливо сходження лавин? Щоб було про що говорити, вказуйте конкретну інформацію. Профіль потрібен для того, щоб завести розмову, а не щоб справити враження страшенно розумного. Перевірте, чи є у вашій інформації, за що зачепити, щоб налагодити з вами зв'язок. Візьмемо запитання з хінчем. Якості людини, яку я запросив би з собою на весілля. Якщо ви напишете неодружений, незаміжнє, це виявиться дотепно, але насправді не створить можливості для розмови. Натомість, якщо відповісте той, хто знає всі слова пісні Spice Girls, Wanna з вами можуть завести балачку, балачку, бала, балачку, балачки, балачку про музику 90-х чи почати дискусію, хто заспіває в караоке партію Scary Spice. Якщо ж написати хтось, хто викличе мене на танцювальну дуель, можна отримати чудову нагоду поспілкуватись про танцювальні фішки. Найкращий спосіб почати розмову висловлюватись конкретно. Вказуйте особливості, що допоможуть вам виділитись. Якщо ви скажете, мені подобається музика, насправді нічого про себе не розповісте. Ну круто, а кому не подобається? Так само буде, якщо написати, що вам подобається подорожувати, їсти та сміятись. Це однаково, що повідомити, наче то вам симпатичний Том Генкс. Так, хлопці, він герой Америки. Не говоріть, що полюбляєте готувати. Опишіть свою фірмову страву та секретний складник вашого супу із секретних складників. Що конкретніше ви розповідаєте, то більше можливостей... Даєте потенційним партнерам поспілкуватися з вами, коментуючи цю особливість. Це більше звісно, для додатків, які там у них в Америці, десь я не можу сказати, що прям супер розписувати себе там в БАДу чи Тіндері, це ефективно. Краще стосовно цього дійсно там особливо не заморочуватися. Досереджуйтесь на тому, що вам подобається, а не на тому, що не смакує. Ми не здивували те, скільки людей витрачають обмежене місце у своєму профілі на опис того, що вони не шукають. О, про це ми з вами казали. Про токсичних людей. Я розумію, навіщо це. Втім, така поведінка несе в собі негативне повідомлення. Те, про що ми думаємо, притягується. використовуйте місце, щоб привабити людей, які поділяють ваші справжні хобі, а не ваше хобі скаржитись. Зосереджуйтесь на тому, що дарує вам радість, а не на тому, що ненавидите, чи чого намагаєтесь уникати. До речі, ви помічали, що люди, які радять не драматизувати, часто якраз найбільше драматизують. Ей, це про мене, що я дуже часто раджу не драматизувати, але я не можу сказати, що все ж таки дуже часто драматизую. Ну, принаймні, намагаюся цього не робити. Добре обміркуйте перший рядок. Досить вже починати з «Вітаю, як справи». Не допитуйтесь, як минулі вихідні. Це нудно. Гарний перший рядок, знову ж таки, має бути конкретним. Початок повинен спрямовувати розмову в бік досягнення можливості зустрітись з кимось особисто. Перегляньте профіль і прокоментуйте якусь дрібницю, деталь, яку не кожен би помітив. Додайте гумору, наприклад, якщо на жодному з фото чоловік не дивиться в об'єктив, скажіть, я бачу, тобі подобаються світлини, на яких ти загадково виглядаєш вдали... виглядаєшся вдалину. Я вмираю з цікавості, що ж діється там, поза кадром? Або якщо у профілі йдеться про захоплення серіалом «Офіс», надішліть свою улюблену цитату Майкла Скотта. Дозволяю скористатись моєю улюбленою. По-перше, Займатися дружбою, по-друге, займатися продажами, по-третє, займатися коханням. Порядок неважливий. Покажіть, що попрацювали над початком розмови. І зради Бога, пишіть тому, з ким у вас склалась пара. Навіщо свайпати, якщо ви більше нічого не збираєтесь робити? Залишайтесь на зв'язку, у вас є своє життя. Не треба цілодобово витріщатись в екран. Навіть якщо ви надзвичайно заклопотані, спробуйте знайти 15 хвилин і відповісти на повідомлення, Може дорогу на роботу, чи коли прокрастинуєте в офісі. Інтерес треба підтримувати. Переходьте до справи. Якомога швидше призначайте побачення в реальному житті. Додатки потрібні для того, щоб зустрічати з людьми віч-навіч, а не знаходити друзів для листування. Я знову і знову бачу негативні наслідки того, що люди забагато пишуть одне одному ще до побачення. Коли це відбувається, вони зрештою нафантазують собі образи одне одного. Згадуємо про ефект Моне. Під час зустрічі людина неминуче виявляється не схожою на той образ, і це породжує розчарування навіть за можливості створення чудової пари. Крута хімія у повідомленнях не обов'язково означає, що ви відчуваєте ту саму магію під час зустрічі. Чи не краще з'ясувати це, як умога раніше? Гарний перехід від повідомлень до побачення може бути таким. Я просто кайфую від цієї розмови. Хочеш продовжити її на прогулянців в неділю? Зробіть так, щоб зустрітись було якомога простіше. Один з способів цього запропонувати конкретний день і час побачення. Ну, ви дивіться. Ну, що це за правила такі? Не, ну, добре. Ха. Як то кажуть, ну, я така приказка стосовно того, що у дурнів думки, так, вони там збігаються. Так і тут. Точний час, конкретний день, час побачення і місце. Якщо ти в реальному житті, така сама черв'яна, як у повідомленнях, між нами може щось бути. Вип'ємо в четвер, о сьомій вечора. Можна ще там і писати там то там -то. Можливо, вам доведеться ще трохи обговорити це, щоб знайти час, коли зручно вам обом. Але так ви зменшите ймовірність позитивного результату. Надто довге планування вбиває імпульс і запал. А такі іноді трапляються. Це не обов'язково означає, що людині нецікаво. Часто вона може просто зайнята. Як найкраще перейти від розмови онлайн до особистого побачення після тривалого обговорення з багатьма повідомленнями. Я раджу поставити питання руба, але доброзичливо та грайливо. Мені дуже подобається грати з тобою словами. Я прагну перевірити, чи порозуміємось ми так само добре, коли зустрінемось особисто. Чи не здибаємось ненадовго цього тижня. Або наступного разу, коли вам почнуть розповідати щось цікаве. Постривай, постривай, я просто мушу почути це особисто. Коли в тебе знайдеться час на цьому тижні, щоб зустрітися і розповісти мені, чим же там усе закінчилось. «Кращий спосіб вибудовувати взаємини» – назва розділу. Послухайте, я знаю, що це складно здаватиметься, що весь світ проти вас, що все просто створено для того, щоб збити вас зі шляху і не дати змоги знайти кохання. Але надія є. Волієте відпочити від додатків? У наступному розділі йдеться про те, як знайомитися з людьми в реальному житті. Так, у реальному житті. Це ще можливо, навіть якщо ви вже зовсім не сподіваєтесь, а в розділі, розміщеному після нього, я допоможу вам знайти способи знову почати отримувати задоволення від побачень. Уявляєте? Так, щоб, типу, хтось продовжував читати, а не вже відклав книжку. Ключові висновки з цих розділів, з цього розділу, точніше, що ми прочитали. Нам здається, що ми знаємо, чого хочемо від партнера, але наші інтуїтивні уявлення про те, що надовго зробить нас щасливими, часто є помилковими. Через... Як і вчора, ви бачите, вже також стає традицією, що як і вчора мені під час читання довелося вставати, а я так вмостився і випускати лілушечку, яка падлюка. Тим не менше. ну, Не найгірше, традиція, вважаю, так? Знову влягаюсь і читаю. Значить, вам. Через додатки для знайомств ми зосереджуємося не на тому, що треба. Цінуємо те, що можна виміряти. Оскільки в додатках вимірювання підлягають лише поверхневі особливості, просто взагалі перестаємо дивитись глибше. Додатки позбавляють рішучості, пропонуючи надто великий вибір. Через них виникає звичка докупівлі взаємин, порівняння та зіставлення людей, ніби під час вибору покупок. Ми можемо навчитись використовувати додатки більш ефективно, якщо розширюватимемо налаштування так, щоб бачити більше людей, менше, менше їх засуджуватимемо. Роблячи вибір, зустрічаємося з меншою кількість людей одночасно та швидше переходитимо до побачення.